«Три дівчини, три дівчини, хто велика зрада? Одна плаче, друга скаче, третя цьому рада». Теж мовою оригіналу. По четвертій співав міський фольклор з матюками, але від четвертої Ірина намагалася його вберегти. А головне – Василь мав золоті руки – Кран на кухні починав текти саме тоді, коли в Ірини був вихідний, а в чоловіка – робочий, і коли бабуся забирала малу до себе. Збіг цих обставин було надзвичайно важко передбачити. Яке реле Василь встановлював на крані – невідомо, проте його система діяла бездоганно. А німець, якого так і звали – Фріц – Подарував Ірині нові колготи, а ті драні двома пальцями вкинув у кошичок зі сміттям. І знову ліфти з каламутними дзеркалами, який повзе у ритмі жалобного маршу, ніби в ньому покійник. Фріц провів Ірину до столу, поцілував їй руку, клацнувши каблуком. Чоловік стиснув їй руку під столом. Усе гаразд і підсунув тарілку з гарячим, яке вже встигло охолонути. А вирізка дуже смачна. Ірина лякається свого апетиту, але їсть і не може зупинитися. 80-річний геронтолог зауважує, що це шкідливо. Музика грає несамовито, шкварять то гуцульські мелодії, то червоноруто, то Мама, мілая мама, як тебя я люблю. Її кличуть до танцю, не дають наїстися. Молодий із біблійним лицем у сорочці і чорних джинсах, галя балетне трико, тягне під фонограму. Той вечір такий чудовий. Вона танцює з французом. Це не геронтолог, якийсь інший. Він невеличкий, дуже чорнявий. Що кажеш, сині? Дуже п'яний і дуже закоханий у неї. «Поїзже!» – шепоче він їй на вухо. «Вона робить пальцями жест, що це коштуватиме грошей. А він робить жест, що все буде як слід. Вона вже не шукає, де її хазбанд Марі їде з французом у тому самому каламутно-дзеркальному ліфті. Француз порвав їй колготи, які подарував німець. По ногах побігли стрілки, соромно вийти з номера. Вони вдвох регочуть із цього, п'ють коньяк. Вона кусає його за пальці, коли він кладе їй до рота квадратики швейцарського шоколаду. Запихає їй чек за декольте золотої сукні. Дістає пакет, де намальовані Три жіночі ноги і вкладає туди подарунки Пляшку цукерки мило орхідея. Коли вони нарешті вертаються в хол, гульби ще закінчуються. Геронтологи посилають поцілунки рукою. Чоловік чекає біля гардеробу з плащем у руках. Їх підвозять. А вдома вона простягає чоловікові два чеки. Він кричить на неї. «Як ти могла? Є міра кінець кінцем. Ти ж казала, що не повія». Вона дивиться йому у вічі, і він змінює тон. «Тебе могли образити ті лярви, що сиділи за столиком біля входу?» «Які? А я думала, то прибиральниці». «Ні, ні, то вони. Вони могли тебе побити?» «Могли здати міліції? А що я без тебе робитиму?» Останні слова чоловік каже звичним, воркотливим голосом. «Усе гаразд!» «Приємно згадуються вирізка, маслини і швейцарський шоколад. І це жахливо!» «У ліжку чоловік виявляє неабиякий такт і не нагадує про подружні стосунки». На стільці висить золота сукня, на підлозі – драні колготи. Залишки урочистого виходу у світ. Провели вечір, як білі люди, і раптом щось заспокійливо відгукнулося всередині. Чого б це? Мабуть, тому що, поки чоловік був у ванні, вона встигла спритно заховати подарунки від француза у книжковій шафі за томами книжок. Буде чим почастувати Василя, коли черговий раз потече кран на кухні? Нові колготи. Головне це мати, мати і тільки мати. Жінок і дружин може бути багато, дітей по світу теж можна наробити багато, а мати на землі. «Одна! Її тобі ніхто не замінить! На кого ж я тебе покину, синку?» – стогнала матуся. «Мамо! Мамо, заспокойся! Тобі ж не можна нервувати! Мамо! Матусю!» «Якби ще в тебе була порядна дружина, на кого я покину єдиного сина?» «Мамо, ти нас не покинеш? Буде операція!» А все буде гаразд. Він кинувся обнімати матусю. А дружина, що стояла тут же поряд, тримаючись забильця лікарняного ліжка, звела очі вгору. А все її десятилітнє подружнє життя йшло під гаслом. Дружину в світі багато, мама на землі одна. Найвищий прояв людської любові то любов матері і сина, а все інше. Тваринний інстинкт. Матуся вірила, що її син вищий від усіляких проявів Хіті. І яке розчарування матері на старості літ. Якби ще взяв порядну жінку, а то...